اوزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم ان اتاتم عذاب اللہ دادے ایتونو دا ما کبل مناسبت واضح تے پر اون سبک که دا خبرتی رشی ہوا چھے تعالی قادر دے پدی خبرتی دا طول کائنات دا مخلوقات برا او دویم دا خبرت دا اللہ انسام پینشیو چھے اللہ دا دم رہ انسام کئی چھے پا حیواناتو یو حیوان د بالحق والی پاغبان دی گزار کری نو الله تعالی بدا الله کرا ورنه د بیک کور دparam بدل اخلي دا مساله بیان شوه چې حقوق العباد او کې با الله تعالی انت ایسه تخې ترتیب وره چې کم حیوانات تي پای کې بند انصاف ما ملکولش نو حاصل دا چې یوسف قد الله تعالی قدرت او طاقت بیان او دیم انصاف بیان شوه نن بل صفد الله تعالی بیان کی چې هغه کشف د مشکلاتو ده او د مصايب لري کولی او دې سره سره الله تعالی پیغمبر صلی الله و سلام نا د پیغمبر علی السلام په خلوبا نه د کافرانو مند ده خبره اقرار اخلي چې د مشکلات لري کوم کې صرف د الله تعالی ذات ده نو الله تعالی ته امر ته فرمایي چې د دې کا بیان ان ته پوسه کګ جربل فرض کګ چر پتاه زباند عذاب د الله تعالی راغې او یا بالفرض تاس پزين کې چې تاس وای کې قیامت راشي قیامت من نه بالفرض ینه ممکن نه ګڼه قیامت راشي نو هر نمبر دین ته په زوکه چې د دک عذاب او کې یمات راشي ندب بیا ته سم څو لری کئ بیا بچا کا چا توا خیر غیر الله ته دو پدک وقت ته څوب بیا چې غ بوتانه توا خیر دکانو توا خیر ند معلومه خبره ده چې د مشرکانو با پسخ مصیبت کې الله ته چا والا بل اياه تدعون بلکه خاص دک الله ب یاد عذاب کو وحک یا قیامت نه مراد غټ قیامت ته یا وله کې قیامت مرګ دے چې دک مرګ یا وې قیامت یا عذاب قربان دی راشي ن بیا دی کانو ته چې نه واخې بل یاه کدعون بلکه تاسو دک وخت چېغه دی خاص الله توخ ہے نبی اگے دا الله بلا فحد کار مصیبت درنه لریکین لریکی لرکن. ان شاء الله او کچره نغवाडी نو نیلر کی او وطن ما تشریکون د ک وخت کې بیا تاسو هغه بوتانی یرا وای چې کوم د الله سره شریک وای نو حاصل دا چې الله پیغمبر کوي د کات پرانه نه تاسوګه چې دمر لوی وراشنو پدغه وخت کې بیا چې غا چا ته نو معلومه خبره لري کانو ته چې غنه وخه دی اللہ تا چغی وخی نجی کل دی مسائبوکے اللہ تا چغی وخی نم بعلوم شواب جی مشکل کو شاہ صرف دا اللہ تعالی زادتے لہازا دا اللہ تعالی سر دا بوتان اغا مشری صرف الله تعالی مشکل کو واحد لا شریف امن ہے ندی تا دلیلی استقراری ہوئی دا مخاطب میں اکرار طلب کل چتم دا خبر امن ہے مشرکانم دا خبر امن چکلاب سمندر کې ريثار شو د هوا چې په بريثارکل یا په مصیبت کې بګیر شنه بیا چغا الله تعالی زکا او تمشرکان وې چې الله ایمن نوبتان ایمن نو پدې کې الله تعالی پیغمبر تا وې چې دات د دید خلیديون په دې خبره اقرار کړي چې دا مشکل کو شان نه دې دې اسپیشي کولې له واحد الله من د الله سره چون چن مشرک وی. دا خود آیات مطلب شیو که خبر کابل گوڑ دا مسلمان مشرکانو کی هده روی پرکنی او دانو همچی مسلمان و مشرکان یو شاندی خدا یو خبران صرف از ظاہری مشابہت تی ای بوتانو تا عفادت کوا بوتان امنل ام خود تقسیم بے کوا آمو حالاتو که بے بودتو چگو علا داغنہ بے مشورا غستامخ که طریقہ تیرش ہوا آغاتو مشکلاتو که بے اللہ تعواز کوا عظیم مسلمانانو لړچری بزد دین الله یری عام حالات کې ته الله یری بوته خو چې نه وای دا غیب شند دین نه دي عام حالات کې ته الله تعالی یری الله ته توجه نه میچ کله بس خصه بیمار شي ولي مصیبت کې گیر شي نبي اس باره حواله کوونکو تقسیم کی نن مسلمان شاندارې پهلو کې مصیبت کې بندې الله ته چغوي او په لوي مصیبت کې بندې الله ته چغوي او پهلو کې مصیبت کې باندې الله یا دي او پهلو کې خوشاله او پهلو کې مصیبت کې باندې الله یا دي خام نه هغه د اغي او خوینني جوړو الفقار چې کله راګیر شن نبی الله ته چې غوي ارواح کې الله یا ده وی ناشنا आवाज د چې کله ته عام حالات کې الله توازه نه کوي او غیر شن پرشته وی ناشنا आवाज نه او چې کله اشنا واځي نو مې غي پیجنې خام ولقد ارسلنا ورقصي آیات کې کوڅو دا وایي چېر دا عذاب راتل مکه دا عذاب تذکر او څوک انذاب راغی دا خو اسې نه پیرمبرانو کې سیدینو الله د مخ کې کومو د تخویب کې او او نبی عليه تم تسلی ورکي او دا کرنگی اللہ خلاق پا القانون پا دے آیات کے ذکر کئی دو قوانین چھے اللہ یو قوم تنسیت پا سو طریق او اللہ یو قوم رانی سی دنیا کے نصر طریقے سے رانی سی اللہ پرنائی وزا قد ارسلنا الہ من قبل اے پیغمبر اتا مخبا کہی گا ستانو ران دیم نور و تا پیغمبران لیگلی دی نو دلتا به یو تک ور سره وایه فکذبوهم هغه قوم نو پیغمبران دې منل لهدا کم خفقega نو پیغمبر ته تسلی شو وسره سره دا در الله تعالی یو کومه تد نصیحت طریقہ معلوم شوا چې الله تعالی یو کومه نصیحت کې نه یو طریقہ رچه الله فا اخذناهم چه اغي تکذیب کو ندا الله ذی متریکا پهن ور کولو صدا لو به طریقات پیغام برالگا ذی متریکا چه کل اون منینو الله طلبیا قبول تریکا باندې او انداز الله بدل کی د تعلیم ور کولو بیا الله ذی کی یو قوم په بدل بدنی تنگو او د کرنګي په مالی په پکر دکه حت کې مبتلا کی او دا اغه مقصد الله تعالی آیات کې بیانې چې دا د وې دا چې دا کنه پرمان کوم زرا اونیسم تمالي او بدنی تانګه سره لعلهم يتضرعون د دې لپاره چې دی الله ته اجديو کی د غناونه توبه او باسي د شرک نه توبه او باسي ایمان راړي نو دا وې متريقه د پن او نسيت د الله تعالی اللہ تعالیٰ بیا پا دیتری کسر یو قوم تا ہر انسان تا اللہ تعالیٰ پا دیتری کسر پن او نسیت دا مخبم الله ورکو اسم الله ورکو چی یو قوم نا پرمانشی یو انسان نا پرمانشی. نو اللہ تعالیٰ گیر کیو او دعا گیرو لے مقصد دی بندت پا دنیا کی عذاب ورکول نی دایات دا ساتے زکا اصل دا عذاب ورکول د پارا اخیر رکتے دنیا دارو لعمل دی. اخیرت د جزا ده نو اصل کې جزا او سزا غب اخرت کې وي خو دنیا کې چې الله تعالی په بدن یا یو کوم ملک تکلیفونه نو دا هغه مقصد الله تعالی بیان تو لعلهم يتضرعون دې د قانون چې دا قوم په مالک څنګه او په بدني څنګه کې الله تعالی ته رجوع نو د ګونان صبر شي او ایمان راوړي نو معلومه شو را خبره چې په دنیا کې یا نعمت ور دا اصل جزانه دا الله تعالیونه موږ نه د دنیا کې دا الله تعالیونه موږ نه خی کدا رزق دې کدا خوراکونه دې کدا بلس نعمتونه دې کبي بيان دې کیاوس سری کبل سری دا سره پیورونه را او که عذاب په کوم باندې لازم مالیت او بدني تنگه نو دا ګوره اصلا عذاب نه زکا عذاب با اخیرت کی دا صرف یو نمونا ده او دا, دا تعلیم یو طریقه دا چه اللہ تعالی دام پلا میربانی که چکل یو انسان پیغمبر او نو الله تعالی و طرز او انداز بدل کی اللہ تعالی پا مالی یو بدنی تا گے کری اصار کی مقصود دا اغین عذاب نہیں بلکہ دا اللہ تعالی میربانی او شفقت دے خبر ترائی چدا انسان الله تعالی دا تاجیز دا کی الله توافسی اللهم د پای ایمان غړی نو دغه متریقه خو الله تعالی دغه طریقې بیان کړي ورپسې د مخ کې قومونو مبارک خبره کوي چې دا زه متریقه رومه طریقې خو غیرت کله پیغمبران نه ومنل چې کله دغه زه متریقه الله تعالی اختیار کړا تنگی پر آوستا نو اللہ تعالی پرمائی فلولا اذ جاہم باق سنا تذر رو ہر کل چدی تدہ اللہ عذاب راگی مالی او بطنی تنگیر آلے نو پکار خدا و چلاولی پیغمبران من لیوی چی اگر اونا من التنگی الله آلہ اللہ تے عجیزی کلیوی فاللہ تعالی پرمائی فلولا اذ جاہم باق سنا تذر رو تدیو احکم اللہ تے مطلب دالے چکم دے مطلقا اللہ تلا داوت استعمال کا اغائی کم دی کامیاب نشو دی دا کداوت قبول نکو ولیکن قصد کلوگو ہوں بلکی دا اغائی ظلونا آغاز سے سخت برقرار پاتیشو شو پی دا پیغمبر نزید بس روکو نا پی دا اللہ دا پارا غیر افتیاری طور چکم امتحان را او عذاب پہ الله را واستو نه دا اغینه عبرت واغستو ولکن کصد قلوبهم ظلون نرم نشو بلک ظلون نورم صفشو پکار خدا وا چې د تکلیف په وح کې مالی تکلیف ده یا کده نه تکلیف ده د انسان ظلون نرم شي نو الله وېداسي اونو شو بلک ظلون نورم صفشو او سو چې ایمان لرنه چې ظلون استخشنه پداز لو باندې بیا شیطان مسلتی کا داگه تسرو بی بی نو اللہ فرمای وزینا لهم شیطان و مکان و یعملون شیطان دی تا آغا شیخ استکو چکم بدی کو دی بدنس پتا قضا بندی روانو پا بودپرستا بندی پا کفر بندی پا گناونو او شیطان بورتا آغا شیخ استکو نو یو شیخ استکو اللہ پیدا که که آغا خود او که بد ودا اگین ناجائز استعمال فسترگو کی او پزله کی وسوسه زوکا دا شیطان اچے دا شیطان د خستکول نه مراد دا نوی چې شیطان پیدا کړی دی بلکې شیطان به توسوسات ولا د بود د عبادت وسوسات د حرام و او د ناکارو کرونو وسوسات چې کم ناکار اعمال байکول او شیطان خستکول نو دا درم اطریقه پیم کامیابا نشوا اغیم التا اصر اوکو ضرورن ای نور سخشو شیطانم و سرم الگرشو نو بیا دا اللہ تعالی دا تعلیم یو درم انداز دی ورپسی آیات گئی اغا درم انداز بیانی درم انداز بانده دا پوئے زاند پوئے گئی دا اللہ تعالی طریقه ادکار بیا بالکل اللہ تعالی پیو کوم بانده نیمتنو کولاو دی انتہینا پرمانہ انسان دی کافر انسان دی الله تعالی خپلې متون را کوله اوتی او دا د دې د پرانیچه الله تعالی په د باندې احسان کوي د دې سره مهرباني او شفقت کوي بلکې دا دی دې لپاره کوي چې دې حکم پر کوي یادت راکړه پیغمبر باندې کفر او بل کفر سره سره الله ته نعمت کولو کې نو د نور سرپشي او نا پرماني شروع کوي نو انتہائی پا نا پرمانای که ڈوب او چکل نا پرمانای که ڈوب نو اللہ تعالی بیا عذاب کیراولی عذاب بانی اونی سی نو اللہ پرمائی فلن ما نسو ماذک کیرو بھی هر کل چدی آغشی یر کو چدی تا پا اغیر باندی فن ورکشی و چدی اللہ تعالی توحید او پرمان برداری و دنگای یر کو پا ایس طریقہ باندی اللہ ویدی کانٹرول نشو نفتحنا عليهم ابواب كل شيء مونږه کولای په دې باندې دروازې ده هر نعمت چې د دنیا زنه متو الله تعالی مونږه د کومه کې کومو باندې ور کولایو دا د ریم طریقه ریم نسی نو الله تعالی فرمای حتی اذا فرع نو دې کوم داسې وی دې تعلیم په دې طریقې راځي چې کم انسان وي هغه سوچو کې چې زنا فرمانه هغه مادة د ارث ملوي نو هغه د سوچو کې صبر شي هغه سوچو کې چې دې که صحیحمت نه نو هغه په سوچو کې د کوبر ادبونه نوارګي دا خدای الله د طرفه د نیسل یو طریقه ده اودې مثال درځي مثال چګوره یو انسان نه لکه مثلا قرات نعمتونه خو په له یو سلام مثلا جال کې قرات کی یا یو سلام مرغني چې هغه تک به ترين قرات کی دي وجه کلهه مرغزه چې قرات څو شي د یک د مې رئیسار نو دا, دا پرانی انسان په میانو باندې احسان کوي یا پخار باندې احسان کوي خو مقصود دا ده د کميان یاد احکارانی سلمي نو د ذکرانږي کافر باندې یا ګونانګار انسان باندې اللہ طلاح کل نعمت کلو کی نو بوریات ساتا ہوئے رئیا حدیث کی امراضی حدیث کی امراضی دی نبی علیہ السلام حدیث دے چھے کلتاو سے یو انسان کولی دے چھے گنارگار دے او پا غبان دے اللہ طلاح دے نعمتوں کلو کری دے نو پو ایشا چھے بس داد دے علامت دے کہ دا انسان اللہ تعالی راکن او گیرے نو یو نعمت دے دے پر چھے اللہ گیرے یو نعمت دے دے پر چ او یو نه ماده دې د پرچه الله احسان کئی یو انسانې کوهي هغه د دې دې پري چې الله احسان کوي یو انسانې کوهي لکه مثلا تا یو مرګ غیره واستره هغه ته خوراک چي ستا خوګه ده هغه به طور احسان ده یا نه انستاتيلي دې هغه ته خوراک موراک چي نو دا احسان نه یو دې نشلو را کوي الله پرمه فلم ما نسوما رکرو بي هر کله چې دی هغه شییر بچی دی ته په فتحنا عليهم ابواب کل من په دی باندې دروازه د هر نعمت کول او کړی حتا اذا قرهم تر دی چې دی خوشاله شو د ما او تو چې دی تور کله شو نو کو څوک یې نه مشالسه نه اړه کنه خوشحالی په دوا کیسه نه خوشحالی او دنه چې د شریعت په حدودو کې پا جائز طریقہ بانده خوشحالي یو دا خوشحالی جائز دا او داد بکار دا پا نعمت بانده خوشحالی اللہ خبا کی گی چی اللہ یو نعمت در کا او تا پا خوشحالی او یو خوشالي د شریعت دا خدود انا باق پا حرام بانده پا ناجائز طریقہ بانده ندیتا غرور دوئے لیکی لحاظ دا دی مانام دا سوکے حد کا اضاف پری خو چې دی پور مغروع شو بی ماکا غصبانی اوتو چیدی تور پیشو دیتا بیا مغرورو کنل ویلی کی گی غرورو ویلی کی گی نا اللہ تعالیٰ فرمائی خوا اخذناهم بغتتن لکا سنگا نام ایوال جال راگا گی را دینگی کی نا اللہ تعالیٰ فرمائی خوا ارسم پی کلو کری نا اخذناهم بغتتن ناسا دی منگونی سل بغتتن ناسا فائده مبلسون پس نشته په دین نه او امید د هر یو خیر چکه لغیر څه نبیان نه امید ځکه د الله تعالی خدمت په سلام پیغمبران را لګلو آزمائشونه کوي چې دی الله تعالی تخصی بس دا اوس اخیری طریقه وا الله و چې کله دی اخیری طریقه کوم دی پنوانا واست الله غیر به قلبانه امید ځکه الله د عذاب نه او دا الله د عذاب مقابله کې سوک نجات کور کون کې کېده نو پس علاوه نه امید ورتر فن اخلار د بچو ته پته نشه او د سمونکله علاوه چې سم په پدله سم بچو فقط یادبر القوم الذين نو علاوه فقط یا کټ پریسو هلا پریسو القوم الذين جرا د ویغ ناس ټول پټولا اغه کساندو المو ظلم او شرک کړو والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله تعالی د دا پرتابی دارید دا الله تعالی دا د رب العالمین چې الله تعالی بالون کې د مخلوقات نه نو د الله د پر رحمت دی د کافرانو کټبای باندې چې ګناغره او نا فرمانې ټول پټول کبا نه یو خبره ده ته ابي زمون په حرامو کې هم بادې د ځیوی چې هغه سره نعمت را پیدا کړی او هغه باندې مزه کوي او خو ګننګار نه ګوري دا موایتي د باندې د الله فضل له ګننګارې چې په حرامو پیدا کړی او چې هغه په حرامو را پیدا کړی او د کور د پاسه کې لیدې هاذامن فضل ربي دا د الله فضل نه په دې ایمان نه ګوري سره اخلاصي ګننګار انسان لا ته حرام مال بلاو شو بس پوښتې یو طرف ته كننګار دي او بل طرف ته پې د حرامو دروازې پرانستې شوې دي نو په اسي چې الله تعالی دا انسان راټینګي یا دنیا کې یا آخرت کې هغه تمبست دی زکه دا نعمت نه ده دا عذاب دی دا دا عذاب جال دی الله تعالی دا, دا جال پور کړي دا راټینګي دي دې شنو تبن خوشاله یې ها او حدیث کې مرادي راځه حدیث کې مرادي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چکلے او قوم لا اللہ ترکیور کئی او برقراری ایسا تھی دا حدیث نمالومی گی چی او قوم لا اللہ ترکیور کئی او برقراری ساتھی اللہ علی کے دوسفت پیدا کی یو پکے اعتدال پیدا کی میان روی او بل پکے پاک دامنی پیدا کی اعتدال میان روی دا پکے پیدا کی اسراب کے او دکرانگی زیادتی کیامی کی مبتلا نہیں او دین پکې الله کاګدا منیا 70 پیدا کی حرام اتر خپل ورځ پاک خالق او چې کله یو قوم الله تبا کوي او بربادای نو هغه کې الله څه پتہ پیدا کی یو پکې خیانت پیدا کی د خیانت دروازې په پراني او دین سره د خیانت د بتعقوم تبوري چې خو خیانت ګربی او خخ خیانت ګربی او د دنیا پلان کې چې وتا ګور نه ارز کې بکانې بیګي ایس کې دا اغانا نکما کی نو هر کل یو تن یو پت کی یو خیانتی او سره د خیانت نه ارزه کیه کامیابی بس په شهدا انسان الله علا کوړي بس ته قل وای انبر راای ته خبر را کړم ته ځان مبارکي استاد تاسو نه تاسو کوم ما خبر کړئ ان اکا تم کچری راشتا تا بولای عذاب الله او ات کو مستاتو یا راشتا ستا مرګ سات نو قیامت دا وروګي قیامت مرګ دی من مات قیامت قیامت حدیث کې راځي چې کوم مرچ بس پدبان خپل قیامت راغې او دې معنا او ات کو مستاتو یا راشتا قیامت اغير الله ايات الله نا کجون تا سبب بلاغي الاخر الله ببل بوتان ان كنتم کچريات صادقين اړشتی مخله داوکه دا بوتان متصرف یو دی مشکل کوشای پدی ک اړشتی نه بوتان ببل نه بلئی آنگو بلکی خاندی اللہ لراو نو بلچا لرا تدعونا تاسو بلے پسختو کے فیقشفو اللہ لری کئی مارا مصیبتونا تدعونا ایلیج تاسو بلے اللہ لرا ایلیح ایم اسکلاتو ترابتا انشانو کچر اللہ والی نو کی او کبھی نو پڑی نو نی لری کئی وطن سونا وی روی تاسو او پرې سوما تاسو ما بوتان تو شری کو نا چې الله سره شریک وای ولقد فتحيق سره الله ما من قادر ومتن تا من قبلک لاندستان پیغمبران نو هغه تکذیب کو پیغمبران نه من لومبه کلا ف خنا هم اللهمون سلا غ بالباس په ماليتانګ سره وظ په بدنیتانګ سره په مو تقلیونه سره ننم چې مرض را شي الله تو ف الشبدتهته الله تعندرکي لاله هم د پاددي يتظ راونه چې دیجززی و کله ت پهمالي بدنیتانګ کې دونه نه شي ایمان راي فلاولا فسول نوا از جاهم چراغ دوی تا باسنا عذاب زمنگا تاظر و اوچ دیجی ذکڑی ولیکن کسد لیکن کسخشو کسد سخشو قلوب همزو نگدی فزیدنر میں شو. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَوْ خَسْتَكْرَاوَ دَيْتَ شَيْطَان مَا عَمَلْ كَانُوا يَعْمَلُونَ جِدٌّ مُسَلْسَلْ كو. فَلَمَّا فَسَرْكَلا نَسُو جِدٌّ مَا هَالتَأْخِيدُ أَغْفَرَ مَنْ بَرْدَارِي ذُكْرُوبِي جِدٌّ تَنَوَر كَشْيُو أَغِي سَرَا فَتَحْنَا لَوَايِمْ فتحنا عليهم مندي بانكلاوك ابواب كل شيء دروازي ده هر نعمت ده هر شيء حتى تردي pore اذا فر هو چدي مغرور شو بما فاسباني هو تو چدي تاور کي شو الله مندي 19 سال بعد تنصا فإذاهم فسناصفدوي مغليسونا موبلی سوالا نا امید او د هرچنا نه نه الله بچکل نه غیر الله بچکل شو فاکت یا بس کتل شو حالات کلو ذا آخر القوم اللذین اخردا کستانو جلدا بچنو جړنه مراد اخر د تر اخره ټول پټولا ذا بیر القوم اللذین آخر دعاکم السنام غلمو چې دې ظلم او شر کړو والحمد لله او حمد او تعریف ته لله الله لا رب العالمین چې پالونکې زمخلوقات دی حمد پسه دې چې په ګمبراني راوول او مخلوقات ته تعلیم ورکو او چې وین نه منل ظالمانه هلاك او تباه او برباد کړو دا الله پر حمد او تعریف ته پدې ټولو خبرو یا ول ولی نه خنا اخرین یا قوه المتین یا رحمن المساكين کریم خدای دې کې د پیغمبرانو یا دا ولما او چې کوم مقصد بیان شې چې غصد سده پاره دي د غین تعلیم مغستل لیدای تعلیم ندې رد کول پکار کریم خدای دې قوم کې شعور پیدا کړي چې علماء کوم خبره کوي پیغمبران کوم خبره کوي پاګه پس روان شي یا الله دې متریکه چې بیان شوه چې مصیبت او تکلیف او مرز راشي دل راشي مال کمشي پریشانی راشي دا غي مقصد ستا یار لا مهرباني چې الله دا خلق ما واپس شي کریم خدای دا شعور مونږه پیدا کې فدی کوله مسلمانانو کې پیدا کې د شیطان د تزئین نه چې هغه مونږه غندا عمل خستګي دا غي نه مونږه اوساته یا الله ستا توحید او ستا یا الله پرمندر دریم مونږه یره کو کریم خدای دا نه مونږه اوساته یا الله نعمت دې ده پر کولول چې الله ته زمونږه عذاب دې پر جاد کور کې مون تبا او شو کاریم افراد دینا منگو ساتی دادا سی نعمت دا کل <سؤال> اولو نمگو ساتی بطور یا اللہ بطور احسان بطور نعمت بطور استاد شکت یا اللہ منگو نتول نعمتو نپولاو کی خوی یا اللہ دا عذاب دا چې د دا عذاب جالتی جولشی کریم افراد دا سی منگتا مراکے یا اللہ ترازی شک پل رضا نصیبو برزے صل اللہ تعالیٰ نا خیر محمد